الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين أماعباد هذه الأشياء الأشياء التي قمت بها نبي كريم صلى الله عليه وسلم مسلم وبا شهان الله لا خطنا لأجل شروف ازمو رسول محمد رسول الله ډیرو خير انسانو داول نه د دا خطونو نه لیګل سر کتابونو کې دالي کې دغه دا واشه د شکل خلافت نه حکومت نه یو تو یو بادشاہ لخت لګین د خپل زموره د خندا ده د خپل عمل او د خپل ګردار بلکې مدینه منوره کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو دار الخلافت جوړ کړو فوج قطاعات د دښمن بزړه کې د رسول الله رو پرې وتر نو وس خلقو لخت دیږي د خت کې اثر او قوت وي د کریمه السلام علیه الی رجم اکر ورته ویلې چې در خلکو لختونه لیکن خو ګوره شور بنه کوي لکه چېن چې د عیسا مل ګوره شور کړو هغه مشوره کوره بری مشوره ګیسه جنجل روش صحابه ورته یا رسول الله 1000 سنه قربانی ته چې خبر موږ لکه عقب ملوک قوغه بریزونه remote شروه او راغه ده چې خط شله لږه او بده من مہر نه ینو دا بادشاہ در متکبرین <متحدث> دی به مہره خطه هغه ګورینه حسب خط دعوت باندې باندې چې محمد رسول الله لکه له عليه الصلاه والسلام او الله دې اکرام دو محمد نو کې رسول پورته او الله پورته کې کې رګلګه بل عکس اذبن باندې کریم چې ضرورت پورته کوله له استرم او دا مویلو چې په دین د اسلام کې د ادب یوځد هسته خاتون کیسه خاتون وله غلنه جشی پاشاله د عمر ابن امیہ الجمری په واسطه منه غلنه خطوره شوه تقریبا درې خاتون رسول الله علیه الی گلی وو نو وېده ممبر نه راخه تا شوې ده چې او دا اخته کول کې رسول الله له لارښوایات راولې غلا او خطره وله گو چې رسول الله بالکل ما ایمان راو سره ترځوي پلاس او تنه او منلې سورج ورسبه پنه هم کله ذکر تا وفا رسول الله ملګر له ویری چې نیک انسان وفا شي وری غیبانه جنازې په وکړه منګه وجایزه بریښنه شنه شاعت تجو نشي او کله چې خج جنازه په شی ونی به دوباره ضرورت دی نه لکه اول کشر د ګډ وډو خلکو جنازه کړي نه به دوباره جنازه کچا وکړه سو منعات ملي بلکې عمل ده په حدیث رسول الله مبارک حدیث ده دي نورسبه اديم خطا ده حاتب ابني ابي بلتاه بدرشها بدرش لمنتهينا تباركنا جلله مقوقص بشلره ولي جوش خقلنمي وجريج ابن مطا ده لمصر باشا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى مقوقص عزيمة اهل القبد اسلم تسلم فان تليت فانما عليك اسم اهل القبد والسلام على من اتبع الهدى وبو غدايات وليغو حت تبشب شکل ورغه مخی د دین نشي دا خد له ورګي خپلم توشي ورته وګړه جو ګرستانه مخي بده غاډي کورسی منی فرعون ناش سلورني مڅو کال ژوندو دوه الله سزا ورګو ده غي د دویشتغه الله برباد چې د حالت وکاته و موږ د خپل دین د هر چا لپاره نپریدو تر موجود شي وي ديرب خبره واظهري قوي دلیل او دایب بے رسول اللہ تو شفادو کې جادوگر نه ای جادوگر نه ای منترې نه ای وې زمرد وا یو څه توفیق جوړ جامه یو اشهد الالفن اما باندې او دوا زنانه نسرین او ماریا نسرین عبد الله ابن حسن مسابت ده ورکو ماریا رسول الله خپل بنی کاک ایمان راوړو ابراهيم ته وش رسول الله وملګر له ویل شي کلم مصر له لار شي او داله کم فتح دې خلکو ډېر اکرام کوي زګر از غنی دئس حاجري علاقړه دین اور سبی دریم خطا جناب نبی کریم رحمتہ والاسلام د عبد الله ابن حذافه پلاس من وی وی غلو د کسرا بادشاہ دا خپلم دغه پرویش او مخید عمر ابن خطاب په وخت کې د هرکل بادشاہ لم در سره راغلو بیا کسبه نشي دا نجات د پاره د بادشاہ تن د عمر ابن خطاب به ردز زړه دو تسليد بارادہ تندخ کل کہ نو عمل کر لو مشو کل کہ بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسوله الى کسرا عظیم فارس سلام علی من تبر خدا اسلم تسلم فانت وليت فانما عليك اسم اهل فارس اگے اتنی اور تو نے لکھے لیکن رسول اللہ ملگرو دی سلیل ویلوشی اول با دا بحرین ویلوشی منجر ابن سوالا وجده دا چې دا سلیل در متکبر دی دا باشا دارک بستا ختم نگوری جنجال جون نشید اگر با طریقه براش اگر شکره وراغین اگر دا خدنا واقع صورتر اوی لگو لگو اگر اوی لگو خمق که باشا با جرین که واشو عبدالله سبراغی دربارشه نیویریشه د ختم لراکه بادشاہ لورکو څه چتوایې وې زاده محمد رسول الله خطه جزې په خپل بادشاہ لورنګه د کیږي دا نور اهتمام ولا خل او او دا خطوره بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله و رسوله چې د دې لکه لورشدن تحقیقونه کې داخلي سيري من رایته یكتب اسمه قبل اسمي یو پک سره دغه موږ ما د نن مخک لیکلی کی محمد صلی الله علیه وسلم یاد او دا مردا دعوت را کئ عبد الله سے فرمایوې زم روه تم بار یزیر العرب را داخل شوم چې ذکر د دماغ زړه ډاله وره کدا شریڅو ویلی تا سر وری سوې خرګور دی و خلاړو د یمن بادشاہ بازان له خطرې لګره ورته ویلې هغه به د عرب کې و پیدا شول لیونه دي لا شړې لراواله بازان بادشاہ بچي دو فوري سرولېګل توائف کې چې کله دا تجارت سره مخامخ شو و محمد بکم ځکه کې وایڅه کې و چې بادشاہ او سرکار دي و دا خو یې صرف کړو په دې طریقه باندې ور شو مکی ولالې حاصل کې اقصره بنند ماته سره مخامخ یي د ولي طاقت سره ډګر را نا ویښ کنه رسول الله خو له لاله به موږ د کس طرح بادشاہونه او ګریګ خړېلې وې وېدا ولې وزمنګرب موږ له دې چې امر کړي و مر رسول الله ته مخ واړو وزمنګرب موږ له دې چې امر کړي چې ګری او د یو د کې برېتان کم سبه راشه دا غنې را او قریدون کړي به مقصد هم سره وزمنګ سره راشه او تاسو هغه بادشاہ به ګام وردارش مرش قبول بشو جلل چرا کا سبارہ کسمن دا اقیدہ وجدا بدروغ نو لیوانی بنی دا خو رشتیم لیوانی غومڑ کیدل دا کوز منہ کی دا پاجی ماو کہ دا خبر یہود نو سوارو ماتیدل دو شکس خورل لیکن اسمن اللہ چھسو غری غاب یکیی دا رب العالمین عادت سنت چد کمزور خلق فوسبن اللہ دلی طاقتون منس را غرزی لری کی دا باسا ماشاءاللہ خبر اغه ویل <سؤال> کچرت یقینی د مرداري اومړي نو به پدې شړی ایمان راوړي چې دا معجزه ده وحبان دې تلوار کړو کینې نو به جنکو شر وړ راځي چې خپل <سؤال> بل ري وره داغره فرړې مخکې شو شپږ مې شه د وی وښ کله چې پاږې کې زهر اچولو دم بشي مردار شه به دغه لور منصب الله ویل وي کوم قوم باندې زنا نه شي هغه چې ترتم د عمر رضي الله او په وخت کې به دارا او د حسین سره ګاګې دا به رااله لیکن دې شروي باسان نوې لوښې زمونه دې پلاړه کم سړي بشي دې تلې ګلې هغه رانه والی خو به باسان رسول الله عليه الصلاه والسلام پر اخيو ور کړ دا ټوله ایمان ایمان شوو صلورم خات د هری کر بادشاہ له ویګو د دحيه تل کلبي فواشتبن د هری کر خلل ایتاليا روم وي داخله دې کې څه و نو دې کې څه سړي ورته وکټو وي اغور پوری ملندیونی چکھلا خط ور تھا ولی بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام علی من اتبع الهدى اسلم تسلم ذكرت اجر الله تعالى درکی بغایات اور تیوری فانت ولیتک مخذ و طمان الشيخ الغناد دورس طول قوم ورسول الله دي ملگير لور شوال بصرا و ورشي دا خط بدا بذر ما نظر تسلیم کی ذکر سڑے کیش مخا خوانلی د پاره شنه رومينو په خپل مابين کې وبحثول انځوه رومينو ما کوله ولیکن په دې وقته کې پاره شنه اتحاد وکړي شريبه او نوړه واقعمر کې او نوڅ کوم شنه ته خسته وایي نظرونه ماشه هره قنده نظر وکړي چې زبته بیت المقدس پورې پیدل شم او بلبا التشريف خپل ځای کې جوړندم چې کمزې کې د مخ کې نو ډېر خوشاله نو وړې موداب دروست راغې دره بصره بادشاہ پهسته من راغې خطر دراول در. بادشاہ تحقیق اشتراک چله کلی دی محمد صلی الله علیه وسلم سو دل تشته پد ټول کم کې قتل وکړه وکړه به سفیر سي فرماي موږ غزا کې پیدا کړو خو زور تحقیق وکي ویشکل موږ را و وسو د محمد رسول الله صلی الله علیه او کچرت زپه عربو کې بدروز مې انه مشور کړي دي نو په پیغمبر باندې دروغ ویلې وی خو لګین مشورې ما د دې او اوس د دروغ عربون مربد اگر کنه جاهلان ولنه میمن اول ویکم یو تر دې نه جری ابو سفیان وجد مالګر ورته وخودلم جزاء وې زه مخ خلک یې اولم زما دا نور مالګر واغې زمو نه روسه کیناول نه ول زکات نه قلل او دشي ورته ویلې وې د یوسف فوش نکم در رسول الله بارک جواب راکون تاسو عمر دشي شرک کوي ترشته و بیرس موږ شهیدا حدیث بوخاری کې راځي مخ خلک یې نه اولت کې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم سلم پتا شو کی د والا د یک رقم زوري نسب والا خاندانی شړې دغه کومزورې دي په ماور ته ویلي زون اسبن دا خصمون په عرب غډې روښت خلګې دي او دا حقیقت دی چې د اسمه پسر باندې د محمد رسول الله خاندانه وچت خلل دیم ته وشه دا اوه ریکمتونو نسب په خپل هغه بیانایم وي ايدا د پلي پلانو کې غوښرتا بادشاہ ترشو نه دي حکمران مشنه ما ورته ویل بادشاہ نه ترشوي وی سيدا دریم ته وښي داو کې چې ايدا کمه دعوه د کړي دا چې دا دنه بوتا دنه مخه عربو کې شاده داونه واکړي د شاعری دا ویخلو کړي وی دا علمي کړي دا په ساحت او بلاغت خو دنه بوتنه واکړي رب العالمین دا محمد رسول الله صلی الله ویرامه کې چې دا داوا شنه دا کړی څلورم ته پوښتنه دا وکی ویره د اتباعه تابع خلک شي غریبانان به ما ورته ویری ضعفاء غریب خلک به निजाम ته پوښتنه دا وکی ود د دا شرته کمیږي به ما ورې ملګری غریبان چایا په دې کې د محمد صلی الله علیه و سلم دین نه ورتښوندې؟ سحته من دین هیڅ د رسول الله صلی الله علیه و سلم ورانوا د غصې د وجه یې ما ورته ویل شي نه و هم ته وښي دا وګبا سره جګړه کوي نو طریقې څنګه ده؟ وېز موږ وته مو به کې جګړه شو شنو الحرب وسجالون كانوا من غفتح اسله کلاذا وی attempt توا شوږي چې دوکه تاسو را ده کړي او کني دا کړيږي وقت کې ما لګي خبر په اوردن نه کړه چره ده په ما وې علي چې تر اوسه پرې زمره دوکان ده کړي خو چې کلس شان درغلم که چې رسول الله دې کې کم دوکه ده و کی لږ علم الله له وی زه هره کله بادشاہ بلکوس مبر خبر باندې وګمونه غواره الټفات اونیک بلکې باج روایت کې د شریزي چې بادشاہ ورته و تر اوسه محمد تاسو را دوکان ده کړي و او لسمه وینه همته وشه ودا ستا سر سو غاډی مکسره سره ودا موږ لدا خبره کوي شه اے خلکو او الله د الله بندگی وکي د پلار نکته طریقې او د قشانه پاک دمنی صدق رښتې امر منله په منځ او د قشان په زکات باندې او سره رحمه یواله دا نه وې ماشا علامه متوجو شوې ویلې چې دا نه ته پوښنه مې درنه کړې کې راځي دا ارې وې حکمت او اوره دا ته پوښوږې چې دا خواند نسب ولادي او کنه دې شي او قانون داري چې انبيياء الله دې پوښت خاندان کې لريک کمزوري خلق الله نه لريږي دغه وجه دا چې د قوم له دا پاتې نشي چې الله تعالی خدا کمزوره سړی موږ لريګل او بنسبه اخو دې خو سړی مونږ ځکه پر او به په ټول انسانانو کې دا محمد رسول الله صلی الله علیه د دې وجنه حدیث کې راځي د کیسه आवाज والا ویګه د بد والا بد आवाज انسان شرطه راولیږي نو کېد شي د قومي تر ازو کې چې الله واز ډېر به موږ خو نه راتلو کیسه شکل والا ویګه چېرته به شکل سره موږ الله راولیږي نو به داخله د ترس کې انشاء دا, دا وړي به شکل موږ خو نه راتوي تیری دو د دې وجنه د ان په اولاد باندې زکاتونه صدقې خیراتونه دا شینم نن ځکه دا د ادمان اخیرې دې کدا شنه ورته چیرته جاي چې نه به خلک دا وي چې ګوره دا خو دې چې کله څنګه فار د دعوی کوي دې پر دی دا اخیر راټولې ځن لا او دا ان بياره مسلط والسلام نن میراث هم نه پاتې کیږي وجه دا را به به خلک زین کدا خبر وي چې په خپل خدا دې یو بیرق انسان دی کو کې دې چې دا بچول لا جمهوریت سات او دا قانونم هم چې په کوم دعوت کې تمه تم ملک نه هغه دعوت موږ وړاندې د ملګرو په لزو نه کې اکر لري خو چې کله اوسړه چنده غواړي او یو شی غواړي بل شی غواړي خلکو نه مال په دعوت را جمع کوي اسی تی خلبه <سؤال> نه نفرت کوي او دا تجربه راوي غوري چې کوم سړی په دې دن باندې مار ولګون هغه دعوت دعوت ته کوم بده ډیر ټولټنو امام غزالي راځي دا ټول <سؤال> فرمایي <سؤال> چې به همت کار دی وي دوم ته وښه اوكي په خاندان کې خو چرته بادشاہ سره <سؤال> ترشه ویلو کنه دیتا ویلې نه وی که چرته بادشاہ وین او خلکو د ماوله بدا خبر راتللی شه دا پی غمبری دعوی کړي د شیر د بادشاہ د منصب ساتلو د پاره چې د پلار د منصب او ساتم درې مې دا تفوش مې درنه وکړي چې مرکه د شي خبره چا کړي وکنه وکړي تاب نه کچا دا خبره کړي وې کې د بلچا پیخي کړي وې بلچا به روان وي چا داو دره وخت کړي وځم کوم دا دا دا دا دا دا دا او څلورمه د تدویلی شي ده تابع خلک چې هغه زعطفه که کغه منداران ته یو لکمزوري قانون دارجه د انبیو خدمت هغه همشه زعطفه وکړي او دا تجربه ده تاسو وګورئ چې دین د اسلام لاره قران او سنت په درسونو کې دعوتونه کې کم خلک نه دی ټق غره و سسل مشن منداران دین خدمت کړي بلکې دین په مقابله کې دا واقعي مګر ډېر کم خلک بدوسي وي دین د خدمت چې کړي ده همشه اګه انسانانو کړي چې غفقرا دي غریبانو دي خلک دي اغه الله رب العزت میدان لري چې لري دی او کله کې به میدان باندې ودرول دي عمل تر نه دي دا خبره کې چې قران او سنت او دی غنا قانون دی او په دې سم متر <متحدث> نه پښتنو کې شاملګري کمیږي کې چې تیږي نو قانون دی چې اهل ایمان هم او دخل کو ایمان هم تیږي حق پرستو د رسول الله صلی الله علیه و کښ ابوبکر او غلام او در کښ نو دا ټول دنیا پر خبره ورسې دلیلې پدې چې د انبیو په با تعلیم باندې چې قرآن او سنت دې رسر إيمان هم سيتیږي په خپل رب العالمین دې ملګری رسول الله لور کرا قرآن کې الله فرمایي ته په ایمان کې ګرځي څو بصیجدي کې څو رکوه کې څو بتلاوتونه څه بخوبرې ده د ایمان باندې کې به ده خبرې چې کوم ایمان ویل شي صلاه چون دې ضروری دي لغت کې ویل شي تصديق لا باور لا ده اصلاح ما محمد صلى الله عليه وسلم التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التبرع عما سوى الله كم دن تهي رسول الله راولي تصديق دونون طول دونه براعات اعتماد پر رسول الله عليه شاولي ولاسي فرمي ايماني وحقيقاتي آغا في دي طريقة انسان با خبال تبايد الشريط برابره بل, بل بكي كيف يده اقرار تصديق او عمل بصید کې مرکب دي مرجعو چې دا بصید دي صرف تصديق لویل شي کرميو نفس اقرار لویل شي لا اله الا الله ويا جهميو ویل او د معرفت لویل شي ماتوريده او شاعره دا خبره کې لیکن به شرط د اقرار د وجه ایمان نسبت دي زول کېږي او عمل عتب دي د ایمان باندې تیر وخت درس کې دا ویل شي و جمهور جمهور او چې کوم ځای کې نسبت اسلام شوې د دوی وجه نه چې دا, دا محله او کوم ځای کې جهات شوې او تاسو مغایرت نه کوي خوارج را به دې چې خبره کوي چې مرتکب د ګناه کبیره کافر معتزله وشي کافر نه بلکې د امن کیو مرتبه را لیکن جمهور علما وايي چې ایمان مراقب دی د اقرار عمل او تصدیق نه د وجود دینات چې لیت ما قلب ابراهيم عليه السلام دا ویلو چې اسمانه مطمئن او دا د وجدنيت د لکه درد کله چې کله کميږي او قران او سنت انسان مطالعه کوي په زیات دي ایمان باندې آیتونه او احادیث موجود دي حتی تر دې چې د ایمان مسله د ذات والی د الله مخلوق کی سوچ او قران کې سوچ او د الله په مننه سوچ در رسول الله تعالی دې لري د الله نو دعا ذکر رب العالمین ښه اخلاق در رسول الله معجزات پیژندل در رسول الله شخصيت پیژندل د اسلام د دین محاسن پیژندل أرى كيسما كفر و شرق نجدعي الله لوقت و ركول دن و علماء و سرناس علم دا قرآن و سنة اخلاص بزنكي پیدا كول ممنان و سرمينة دا عدب نكارا قصل اغتسن للرقيدل عمل سالح و جحاد بأي انشاء الله في ايمان كشتو كنيس عبدالله بن مسود احمد سبا علماء داوي چه ولې په بل طرف باندې جمهور وايي چې نه نشته دا یعني واشه درته به خوشک په ایمان کې پیدا کېږي شیخ الاسلام ابن الله فرمایي ان شاء الله وه په اعتبار د اخري سره او مې وه په اعتبار د حالي ما د ایمان بزلو دی خو لیکن دماغ سره رابطو کنکشن ایمان کاملهږي په با عمل عمل کې سکی په ایمان نو ویل شي ایمان دار وې شپږم ته موشه متر نه دا وګی چې کوم سره بدی کې مرتشو وي او کنه وې مرتشو نه دی خدای کوم ځکه چې دغه مسلمان مرتد کې هغه دی وژن نه شې اسلام سره وران دغه د نړۍ ما فائدې لنیږي پلاني مرتشو پلاني ځکه پلاني ارتداد به پدې راځي چې غیر الله سره شېدو کې الله ناروا واسې تیو غني د الله جن نه کې شو غني مشرک سره مشرک ونه وې در رسول الله دین اعراض کې اېدی پرې کې د کفارو سره تعاونو کې د دین د اسلام سره بغز لري بعضي خلک د دین د اسلام نه مستسنه غیر الله له سجده کوي قران په قزراتو دی ډېرانو نه کوي او غره شي ګناه کبیره سن له حلال غني او بعضي خلک د عالم قديم غني د رب العالمین د ربوبیت نه انکار کوي د الله کتاب نه انکار کوي ځکه الله خبر نه ده صحابه ولکنزل کوي ملائکه د الله لوريږي ګني ایمان په اخرت باندې اونې لري داخل کو فوران دیو عمل ځان لکه به بل تاښندم غره به اخر وخت کې سړې بل طرف رواني ديتی مال وړل ده دهو دل سره مشابهات مشابحات دو دو او دوستانه او امته پوښتنه درن داو کې شي جګړه کې څنګه رہے قانوندار شي انجیا کې فتح مني او کنه وبیلی په بدر کې څنګو جیدون مې ادم دان یوړل لیکن فوحد کې ظاهري منګلا تاوان غني ميلا او شاکر کا رحم خير او اتم مترن ستانه خیانت کړه تا وینې ان بیا خیانت نه کوي دوکا او دا قد دا دا او دان به ورته توحید او شننته خل داوته ول او به ورته ویلي ابو سفیان له وک سره خبره ریشته وی د کمز کی چمګ ناس دي جله به محمد رسول الله دین را رسېږي به وجدنا شبه مكي كتابوني كلكي وج محمد صلى الله عليه وسلم في ذاكيي بمكه او هجرت بكي مديني لا حكومه برشيقي تر شام الله عنه وقر كان تبع هو رشيد ابو علي دشم لوي سي ششدي او معاويه رضي الله تعالى عنه و ده ورت و وی که چرته ز 12 نه جوړېږي یو ما به ز د 20 منځلې ودی کرام د او ډېر په تقریبا بس ما ورسولې وې دا خبره اچوګه کبا چې وګړي چې رواني خواره شیدلې شینو بچار په سفر روان شراشه لکه وروه ترې چې بادشاہ واغې ورسوجو کې چې قبر دې فلان دې فلان دې وې دا الله مخ له ودری دې ترونه بچي پر خدای لاړ و شر زیلا به بخل کوي دا هغه ته لالب کولې بادشاہ لچوي له دمک دی اغه ورته خواله راغې ویست دا غوښنه بادشاه چیزونه مرنګ کړې ورته تختې او تکته دوه خواله راځي خبري سره کوم و ته څوک کم زره رالی لې وې د شي بادشاہ هی مي ودا کار مي ودا کار ارز پر خود د علامه خرزان له ودريغو ايسه پیغام پر خو چې د انسان سره برابر شي او بشاشه د ایمان د انسان دې رله ور د آخر شو عقب په برابر عالمي باندې خوې عاقد رغه دې ماديات نه متاثر کېږي کېږي او په وېژماله دا معلوماتو, و دا معلومات دا و معلوماتو کی و او چې دا راوتهره خدا معلومات مرانو شي دا په عربو کې چیرته بل ځای کې وایي خبر ته معلوماتو څنګه تورات کې د لري کې وو او بیاغه خط رسول چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الی حرق العظیمه روما او سلامره من تبل هدا اسلم تسلم الله بڅکته اجر درک وې شکل دي چې په خبر اوره شي نو سر دا, دا علما ناس او مشتاقله ناس یو دم دې ټولو شور شغب جوړکه منډې جوړې کښې لکه داتا خبره شروع کړه د خپل دین اوس منګاړي په بل تر صبر به راغلی نه کې بر عزت کړي ان وی هرې قلب عاشرې ملګرو لوی ویلې چې لکه د املمانه اول فارک ابو سفیان دی خو په دې سره خبره کوي تاسو خو چې ملمانه نشي شو شعب هم جوړ کړي ابو سفیان هم یې وی سوه ماري ملګرو لوی ویلې د ابن ابي کبشه د دین لکه چې تر دیځه مړه د رسول الله نکو د مور د خانه د حسد وځي د محمد صلی الله وینه که دا خدا بادشاہ تیوري د ددينګه جدول <سؤال> تمراغي وینګ لګ لزم دي اسلام علي السلام له کشن اله کې دوه فتح مکه کې د ایمان راولو دغه ما سره دا واخصو چې دهيت القربي اغه چې کنه قنار شن او اغلب د ډير خو شينو ورکه جامع ورکړي اوی ورس رسول الله باندې سلام و غيره وکړه چې په لار باندې روان و حسمه ولقه او التشرا له د جزم د دهيت القربي مقابله شروع کړي نو ایس ته مسلمانان مسجد زات چه به ورمه سره جګړه چې جوړ کړنه هغه دا او چې اخر دي مجاهدونو ما څو کم و د هيتول کلبین ارسو واخه سو واخه رسول الله خو الله راغ مخکې دینه چې خپل کور داخلي داریک رسول الله الله ورته ویل یا رسول الله دې خپل کومه صدې شول مکی جناب نبی کریم علیه السلام پنځه سو مجاهدین تیار کړه زات چه د اورتمر کې ورشي د قومه حشمه شي را جګړه جوړه شویو تقریبا زرګو خانه په کې را او وصل زنانا انتقامته واخ وی په دی وخت کې د ازیاث سپراغه قوم مشر ویل چې موږ خو دې سړی دفاع کړی دا تاسو موږ مول نه راوښه رسولای بلکې سره موږ پر دې مال د چنډ اور او بوجه انسان سره دلیلې په دې چې مجاهدین دخلکو مالون لا دخلکو درایو وغيرها شته منی لا دوی له سترګې اړهول نه بلکې د هغه مقصد سره د الله اسلامي نظام راوصل کوم خلک چې دا وځه له دا ډاکی کې یو کتاب کې افلان کې دا کې دا چې دروغ پر خلکو حدیث ابو خاری کیری چراغلی بل طریقہ باندې وېره قلبات شاو راز راځي چې تپات باندې بوج قبيس النفس ملګری ورته ولی شاه امیر شردا ولی ولی په دې کیفیت دی وېره خو دلو په دې طریقہ باندې چې دې ټول دنیا باندې حکومت راشي د شه خلکو چاغا سنت قریشی وی او د علم نجوم له دې خبره معلومه ګرځا دا علم نجوم معلوم او قوم ملکمو ملک مخاورش لهو نو دې بچان ورته ویلي وې دا دې خو د خپل <سؤال> د له دا خدوم رسخته خبره ده نو سوره چې ځان نسونه تهي صرف اوسر مسلمانانه سنتي او يهود او دا سنت ابراهيم عليه السلام دې ځاتیا کله قومره ته شهر واق څخه اضافه وکړه ځان لړکړه ډېر پېدی ابن خمر ما والله به دا ذکر کړی شاوت اوسره کنټوليږي او دا قشند نور جاسم او غیره سره به بشي او پېدی به ان شاء الله د ماشو د ولادت په تشریح کې وېدا خو يهودا کار کړه ته يهود کوم خلې دې چې دوی په مقابل جګړه نو سوارو عارف دي کې په اوځه تیر کړي په کوم ځکه يهودي رسول الله د پوخان الله په دې باندې غزونه په دې کې زور تران وې در رسول الله دا خط چې ورته راوړو پولیس چې دا سنت دی کنه سنت ځکه دا کومه خبره فرې وتی خو خو به مل له دا لوې وې خلاص کړه چې زه وکړم سنتو بے باشار لیبرش دہیۃ الکلبی کو سنت دی با زره کی پریوته شنه کتا سړی بګور په آرامو کې پیدا کی مسلمانانو کې رومي علاقې دی په مشرملګره او اغان د علم نجوم ماهر او اغله خبر ورو لیکره شته معلومات وکاغه ورشته قشنه شنه تا خلید او هغهم داخله کی خپل تحقیق مو کې دغه قشنه د خو مثلا مراله دہیۃ الکلبی مو شو او رومي بادشاہ اغه عالم مرتراختر اول یې نوته پسوره کې د اسلام بشاشت نورې څوردن نه کی دوه حالت کړي خو لیکن تیار نه وې نو ټول قوم راځه مکرودي او چتا علماء راځه مکرک نه اول اباده کې دروازه بند کړه دا بر نه دکلپ ور واچره چې ابيزان سره واخت دا ورته او چتا زبان نه کی نه سو ورته چې تاسو دا غواړي چې دې تاسو لهوشې شي بیا غواړي وې دا کسړه چې محمد دميګه ماکه کې پیدایشه راوړل وې کله چې دا, دا خبره د خبر علماء او د فوجون له یو دم لکه خرج وټرېږي وتوري په دیا باندې او په دې دروازه باندې چې منګور ودا پنځه ور بس توس منګ د پلارو نکره د رخينا لکه وڅ اکثر جاهلان دا خبره کوي ودا پلانې عالم کې سړې منګ د پلانو نکره د رخينا اړي رسول الله باندې نه باندې اغلو واړي پلان نکره قرآن او سنت برابرې په بیا کې سپره لیکن دروازه خواله ت بندوا نو داهر در <سؤال> رسول <سؤال> الله بده با خبر باندې کا سوچ کړي و چې اصلم تسليم او چې ما خو ایمان راوړل لبه حکومتم باقي پات و لیکن من سب زي شر شي اس تي پوه خويدا يقيني کمزور هو او يقيني کوي کې بده چې الله په مخلوقاتو کې به سوچ کوي دا سره به کيني دعاګانې بوغاړي الله به خالق او الله به عالم مني به شي کوم ګناه وکړ دا يې بدله مال الله سزا راکړي وې به لې ولک کينې پرې قل زينو باندې ما سپ ساسو حالت معلومول چې بده قل دین ما نکلا کېږي غیر نکلا کېږي چرتہ بری محمد باندې منګیمانړو قطن راولنا او کنه دي علماء دي مشران ورته ویلې دا خبره خو ترجه د څنګران شو پلارو نکته طریقې پرې خو او په بل <سؤال> تر باندې لاړې وي فسجدود دي ټول علماء دي مشران په ایسه هر خلک بچان نشي دا وکړه ایمان توفیق الله ذل ورنکې اې ده حکومت به ته دي اکبر رب العالمین ساتلو نرمیکا ولا شفقتک ولا احسانات او درمه بيحتارينا وجدا وجدا محمد رسول الله دخت اکرامه کړه او دوه مقو قص بعد چدواله پرويز کیسره بچا مات کړو وی سره کوه بنزل اسکارو کنه دنت ختم شو لری شو نو عمر سه په وخت کې بیا غلاخ فتحه شو ابن هدره سره علي فرمایي وېزما یوڅه وسو هغه مرا کیسه کوله چې زدي علاقله ورغله او ما باشان وسو اغه <ملاً> ملو ویلې وجه زمانه کلا ساسو <ملاً> رسولي وختره لګلې راشه ګوره یو شکل وراله ما دورې کوم په او سندکه خودلو کم کم څه کړي وخت یې در شوو چې دې ماموري خط د وجه تاسو اکرام کړي د الله ساسو حکمت دمر دائمو برقرار وساتو راشه د محمد رسول الله اغه خط منې چې قران دی رب العالمین متری قیامت قیامت پر تاسو آباد وسات کو چون تیار نه ورل ایمان دین ورس ان شاء روان چارې فرز باندې بيذ رسول الله سنور خطنا منزل ابن سوالا حوزالا غساني لا او دعوان باشالا او بيذ خبر دعوزا بعض التشكيلاتا اغب انشاء الله بيانك لشي رب العالمين دل محمد رسول الله تابداري من قطع صلى الله نسبك وصول الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحابي اجماعين برحمتك يا رحمة